Опівночі, в ніч з неділі 1 на понеділок 2 серпня Центральна виборча комісія припинила приймати документи від висуванців на посаду президента України. У супереч упевненості частини експертів президент Леонід Кучма не подав в останній момент документи для балотування втретє. Українська правда. Трансляцію П'ятого каналу відключили у місті Дніпропетровськ. П'ятий канал. 84% опитаних ствердно відповіли на запитання. Як ви вважаєте, чи мають право громадяни вийти на вулиці з акціями протесту у випадку фальсифікації результатів виборів? Центр Разумкова. Міністерство внутрішніх справ обіцяє не допустити зміни політичної влади шляхом акції громадянської непокори. «Нас недаремно називають силовими органами», заявив заступник міністра. «Українська правда». Павлюк Паша, схудлий після запою, з великими синцями під очима та білим, як упокійника лицем, сидів у кабінеті на своєму звичному місці. «Нам треба активізуватися!» Він хапався по черзі за всі документи, притьмом переглядав і вертав на місце, потім судомно смикав телефонну трубку і суворим голосом давав прочухана секретаркам. «Розсобачилися без мене! Кожен сховався у своєму кутку, а мені тепер за виправляти!» Я скептично кривив губи. Пашин запій тривав ще два тижні після вікопомної забави з голою повією у кабінеті державного банку. Проте хмари, які збиралися весь цей час на обрії, на диво не дали дощу. Тепер, у період ремісії, разом із поганим самопочуттям на мого партнера напав традиційний діловий зуд. У такі дні він справді героїчно ліквідовував наслідки своєї відсутності, але робочий ентузіазм супроводжувався бурчанням та звинувачуванням підлеглих у всіх смертних гріхах. Мабуть, таким чином він заспокоював власну совість чи швидше жалюгідні її рештки, які зазвичай залишаються в душах реальних політиків та бізнесменів. Серьга, по перше, мені натякнули, що треба завести дачку у виборчий штаб. Дачку? Раніше вони брали без готівкою. Та хто раніше? Скільки в тебе є? Три лимони. Ну, це їм багато. Гривень, уточнив я. Гривень? Пашині брови здивовано поповзли догори. У верхніх ешелонах бізнесу оберталися виключно долари США. Я розвів руками. Ти ж сам перед відпусткою просив, щоб я оплатив Ларисині рахунки, а в нашій країні ходять гривні. Я навмисне вжив слово «відпустка», яким в офісі ввічливо іменували шефові запої. Може, хоч це вплине на рештки його совісті? «А що, там були аж такі рахунки?» Паша все-таки опустив очі. «Та порядні. А прихід зараз не такий вже й великий. Можеш перевірити». «Так...» – Павлюк Паша задумливо почухав потилицю. І раптом підняв на мене зовсім інший, веселий і трохи бешкетницький погляд. «А що, по-твоєму, три мільйони гривень – це маленькі гроші?» «Та ні», – посміхнувся я у відповідь. «Та три мільйони, Серьога, це ого-го! Це ж гривні! Наша національна валюта, основа незалежності неньки! Я правильно кажу?» «Абсолютно! Паша веселився, певно уявляючи, як витягнуться обличчя тих нагорі, коли вони побачать гривні». Бо, мабуть, і не знають, як вони виглядають, але ж хіба скажеш щось проти національної валюти. Отже, вихід для післязапійної енергії знайшовся. Мій партнер по-діловому стукнув долонею об стіл. Добре, значить так, збирай гроші, тільки треба придумати, як їх вести. А що тут придумувати? здивувався я. Покласти в сумки та й вести. Тільки я не знаю, куди. Правильно, рішуче погодився він. Що тут думати? Бери моїх охоронців, вони заразом і покажуть. Я заперечливо підняв руку. Давай краще без твоїх охоронців. Вони Генеку стукануть, а він гнилий наскрізь. Нафіга мені сюрпризи? Ти краще особисто подзвони і домовся. Так, щоб крім нас ніхто нічого не знав. А там вже я сам розберуся, коли і з ким їхати. Павлюк Паша нервово смикнув щокою. Та що ти до Генека вчепився? Я ж тобі кажу, гнилий він. Ну, той що? «Вони в СБУ усі гнилі, але ж ми не можемо з ними не працювати, правильно?» Я знизав плечима. «Я ж не проти того, щоб ти з ними працював. Але мені не потрібні провокації у такій делікатній справі. Голова одна, і ти не повіриш, я її бережу». Паша невдоволено скривився, але взяв телефонну трубку. «До речі, хочеш прикол?» – сказав я, щоб розрядити обстановку. «Отримував гроші у гуманоїдів у банку, складаю і бачу». На кожній пачці стоїть штамп «Касир Кукла». «Та ти що?» – паша знову розвеселився. «А ти перевіряв? Там гроші чи справді Кукла?» «Кожну пачку. Знаю я цю бригаду. Вони кажуть, що і справді працює касирка на прізвище Кукла. Але нікому навіть на думку не спадала така аналогія». «Це їм не спадала? З їхньою біографією?» Вони самі сміялися, коли я показав. «Кажуть, тепер візьмуть цей зіхер на озброєння». Наріжуть паперу, зверху штамп, кукла, а в разі чого вас же попередили? Звісно, я не вперше в житті возив гроші, тому знав, що головна охорона у таких випадках не мордовороти з пістолетами, а повна конфіденційність. Гроші взагалі люблять тишу, а коли це пів кубометра сто гривневих купюр, треба бути особливо скромним. Під'їдьте якось до Києво-Печерської лаври і помилуйтеся, як московські попи проводять інкасацію. У церквах зараз все, як у Макдональдсі, і гроші там не менші. Так от, біля воріт лаври ви обов'язково побачите, як із чорного джипа виходить вгодований дядюрово-підряснику тонкого сукна, а в руці у нього чорна валіза, пристібнута наручником до м'ясистого зап'ястка. Дивлячись на такого, будь-хто зрозуміє – у валізі гроші. І одразу в уяві виникає сюжет – люди в масках, що дають попові по голові, погоня за грабіжниками, стрілянина – точно як у детективних серіалах. Коли ж із скромної машини куркульського класу виходить звичайнісінький, середній на чоловік, пристойно, але не надто дорого вдягнутий, відкриває багажник і витягає звідти дві картаті валізи на коліщатках, причому із з зовнішньої кишені одної з них стирчить парасолька, що подумає сторонній спостерігач? Правильно, людина приїхала з вокзалу. Навіть якщо усе це відбувається серед самісінького центру Києва поблизу адміністрації президента у тихому дворику на вулиці Лютеранській. Що ж, на Лютеранську, по-вашому, людина з вокзалу приїхати не може? Я зайшов до під'їзду, обережно притримавши масивні двері. У невеличкому просвіченому сонцем вестибулі біля сканера, на зразок тих, що стоять в аеропортах, нудьгували хлопці у формі. «Сумки на транспортер, а самі через рамку!» звелів молодший прапорщик. Другий одразу мостився за монітор. Я слухняно прилаштував валізи на гумовій стрітці, виклав на стіл мобільний і ключі, та пройшов крізь металошукач. Багаж слухняно поліз у гумову пащу сканера. Збираючи речі зі столу, я краєм ока слідкував за реакцією охоронців. Але на їхніх обличчях не вирухнувся жоден м'яз. Напевне, я не перший у них з таким вантажем. Ліфт праворуч, люб'язно показав рукою, відповідальний за рамку. Вони тут вічливі, хоч і ненадмірно. надмірно. На безлюдному і тихому через килим на підлозі шостому поверсі я знайшов кімнату номер 6 Доброго дня! Драсті! У невеликій кімнаті, напівприкривши повіки, дрімав розслаблений молодик у костюмі, на вигляд схожий на банківського клерка. Він привітався, але очей при моїй появі все ж до кінця не відкрив. «Я привіз вам. Дозволите?» Я рукою показав на валізи. «Скільки?» Молодик, так само не піднімаючи погляду, розкрив журнал, який лежав посеред столу, і взяв ручку. «Три мільйони?» Знову жодної реакції. «Гривень?» – уточнив я. «Гривень?» Він підвів на мене обличчя, яким майнула гримаса подиву на з гідливістю. «Куди викладати?» – запитав я дещо роздратовано. «Ти диви, гривні йому не подобається, бо звикали тут». «Сюди», – показав на поверхню стола мій співрозмовник. Він знову втратив інтерес до подій. «Я почав видобувати пачки, а молодик, не рахуючи, взявся переносити їх і вкладати до шухляд великої офісної шафи, що стояла біля стіни. Хто вважає, що викласти три мільйони – це швидка справа, хай на дозвіллі спробує». Коли я нарешті впорався, то тут таки взявся збирати валізи. Їх було підібрано так, щоб одна влазила до іншої. Акуратно вклавши меншеньку у черву більшої і застібнувши блискавку, я знову набрав вигляду пересічного пасажира, який тепер уже збирається їхати на вокзал. «Яка організація?» – спитав клерк. Я відповів і перепитав про всяк випадок. «Це все?» «Все. До побачення!» «От так все просто!» А якби у пачках зі штампом «касир-кукла» і справді були кукли? Як же при такій логістиці вони примудряються керувати державою? А може це через те, що гривні? Може долари б він все-таки перерахував? Речі тих, хто виходив, через сканер не пропускали. Мабуть, винесення грошей вважалося операцією цілком безпечною.